Проснись. І заткни від нього. Може, справді помер, а не прикидається, що спить. Це вона винувата, бо довго сиділа в кущах і їла скипку пшеничного хліба, а Миколка не дочекався на свою цілушку, вділеного тією жінкою. Якби Катя не забарилась і прибігла хоч і додому, то Миколка наївся б хліба. І не помер. Хоче плакати, але очі сухі сухі. Стає страшно дивитись на мертвого Миколка, а вона виходить у сіни і бачить у сінах під стіною драбину і по драбині лізе на горище. Тут зариється в соломі, і ніхто не знайде її. Тут вона сховається від смерті, що ходить по селу і морить людей. Тепер от знайшла і зморила Миколку. Жалко, брата. Ой, жалко. Рука торкається пазухи і намацує цілушку. Повагавшись, Катя дістає цілушку, розглядає як чудо, а потім підносить до уст і гріє довгим поцілунком. Здається, хліб пахне ще за паморочливіше. Ще звабливіше за той, що з'їла в кущах. е той справді так не пах, як пахне цей. Катя радіючи, що сховалась на горищі від усього світу, що ніхто не бачить її, що ніхто не відніме безцінного скарбу, обережно надкушує хліб і жує, боячись згубити хоч кришку. І мимоволі думається про те, що цей хліб міг би з'їсти Миколка, а їсть вона, і так їй хочеться цього хліба, ну так хочеться. І в голові. Добре, що Миколка помер. Добре, що помер Миколка, що хліб дістався не йому, а їй. Тепер вона з'їсть хліб сама. Тепер вона залишилась в матері одненька, тепер їй не доведеться більше ділитись братом, бо він помер і йому вже нічого не потрібно. Зовсім нічого. Все діставатиметься тільки їй. І те, що вродить на городі, чи в садку, і те, що мати десь дістане. І колись хтось принесе гостинця. Мати більш не думатиме про черевички для Миколки, а тільки для неї, для Катрусі. І хустку, може, їй постарається, і на виплатячко, бо він це на ній вже зносилося, обтріпалося. Добре, що Миколка помер. І вже ніколи не попросить ні їсти, ні взутись. Не доведеться ділитися з ним. І який смачний оцей хліб, який смачний. Галя-музика по драбині залазить на горище і порпається у розсипаній мервій потерусі. Длубається та длубається, сама до себе говорячи. «О, правду мама сказала!» Щось намацує в мерві і скрикує. «Ой, розумниця мама!» По яким і спускається з горища в хату, в її карих очах мерехтять іскри у тіхи. Назбирала, мамо, каже дочка. І як це ви здогадалися розсипати квасолю у смітті і сіні? Мусила здогадатись, відказує Марія. Тепер от наваримо квасолі та з лободою та з кропивою ось і страва. А якби не розсипала, то ти не назбирала б, обдурила їх. «Кого обдурила?» «А тих, що приходили шукати, скрізь передивились та перерили, скрізь перекопали та перемацали, а у смітті ніхто не здогадав шукати. Хоч і з дітька розумні, та я перехитрувала їх». Галя миє квасолю в полумиску, а мати йде на двір по лободу. Недовзі повертається з пучком зеленого бур'яну і каже...